والمعن ما اغيب ده ينبغى في ينبغى كل دخل غزالك انت اميرات موهله لغالب المحالفين ومن الغالين سواء كان ذلك في ايام او يمنيا او خالديا او متزوليا او مرئ المولى الغالي من طوال كثيره الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على رسول الله على اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سهله بركه الله برحمته اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا مسلمون وبتجريته بوته صلاه لله سبحانه اسمه وكبره اعظم Allahe tabarak wa ta'ala, molimo da nas učinu dalim koji ve seboj isteskomu ulazim, što do nekoj će umriti samo kao pravi muslimani. Vljučje smo počeli da govorim o svojstvu, o svojstvu namaza. To je pooglavju babu, sifat is-salah, pooglavju svojstvu, svojstvu namaza. Rekli smo da je šehr, rahmatullahi aleyhi, šehr, abdrahman, benasre, sa'adi, ovaj svoj govor počeo sa, podnosno ovog poglav, počeo sa govorom kako se, kako se odlazi u džamiju, kako se odlazi u msću. Pa se nam pomenao i rekao, rekao da će odje ših pojasniti svojstvo namaza, pa da će tek poslije toga pojasniti šta je u namazu rukun, odnosno šta je obaveza, a šta nije, a šta nije obaveza. Pa je tako prethodilo u govoru šiha da je rekao da je pohmalno da čovjek dođe na namaz sa smirenošću i sa skrušenošću. I da je rekao, da je spomeno, da je pohvano, da kada čovek uđu u masjid, da ulazi desno mnogum. I da praoči dovu, koja glasi bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulni lalih, Allahumma khfirli dhnubi, Allahumma vtahli abuaba rahmatik. I da to istu dovu kaje, kada izlazi s nima, što izad jaleva mnogum, i što kaje, Allahumma vtahli abuaba fadlik. Allahum... <coughs> Otvori mi vrata svo, e, tvoje dobrote. A kada ulazi kaže Allah otvori mi vrata svoje, vrata svoje milosti. I onda smo spomenuli e, neke od posljedica kašnjenja u džamat. Prost smo također vidjeli, prost smo vidjeli jeli i, vrijednosti, i vrijednosti samog i vrijednosti samog džamat. E, zatim poslije toga šehr rahmatullahi arihi nastavio da govori o svojstvu namaza. فَكَجَ فإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَكَجَ كَدَا اُسْتَانِي اُدْمُسْنُو كَدَا حِيرْنِي دَا اُبَوِي نَمَاز رَچِِچِ اللَّهُ أَكْبَر فَچُونَا مَاسُولا زِيكَاكُو فَچُونَا مَاسُولا زِ رِچِ مَا spomenti opis namaz da bi kasnije rekao šta je ruken a šta nije ruken madachu neka searija spomenti pa će reći ovo je ruken ovo je pohan znači kako vam je lakše da zapamtite kako vam bilo lakše da zapamtite kasni. pa kaže znači shihu iza qama ila salati qala allahu ekber kada ti jebni da obavi namaz rečiče allahu ekber znači reči allahu ekber je nešto sa čim čovjek sa tim čovjek ulezi u namaz Znači, čovjek ulazi u namaz rječima Allah-u-Akbar, a izlazi iz namaza rječima As-salamu alaikum wa rahmatullahu, As-salamu alaikum wa rahmatullahu. Znači, rječi Allah-u-Akbar su rječi, sa kojima čovjek ulazi u namaz. I odma da znate, da rukn. Znači, da izgovor, rječ Allah-u-Akbar, znači, da je to rukn, da je to rukn namaza. I nije dozvoljeno, odnosno nije ispravno uči namaz sa rekim rječima osim sa Zarazku, naču djedom ubraja hnefi, jaku izmatraju, da se namaz može uči sa svakkim rečima, koju kazuju na velikjanie Allahe, t'baraq wa ta'ala, kovka da bi čovek rekla Allaho a'zam ila Allaho a'jal, i tako dali, medžito mispramno je, da jedino čovek može da odpočne i da uči u svoj namaz, da je su reči Allaho i to je, i to je ruk. Zatim kaže pisać, va yrfa u yedaihi ila hod fi man kibaihi, aw ila šahmatai u arba'ati ma I čovek je što aprilikom, znači čovjek tada diže ruke. Znači čovjek tada diže ruke. Znači čovjek koji govori riječ Allahu ekbar diže ruke. Evo dizanje ruka, odma da znate nije rukn, nego je ono što, znači ono je sunnet. Ono je, ono je sunnet. Znači to je to je pohvala. I šejh je odma ode spomenu, znači uz dizanje ruka spomenuje dva pitanja. A to je dokle čovjek diže ruke i na kojim sve mislima u namazu čovjek diže ruke aka pa je odješih da čovjek diže ruke wa yerfa yadayhi ila hadfi min da čovjek diže ruke u visini, u visini ramena ili u visini ušiju. ora kako je to došlo usunnatullahi wa kusanika sallallahu alayhi wa sallam a što je da napomnim znači da diže u visini da diže visini ramena i ne diže u visini ušiju znači nekada je došlo došlo u nekim predama da je poslanik nekako činio ovako a nekada je činio ovako znači stvari je široka tačepopita znači, neko ima širine da znači, je nije došlo, nije znači tačno znači ili u visini ramena ili u visini, visini ušju. kao što je došlo od isma kao što je preneseno da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je to učio a znači, što ono što kažu neki znači da se dignu pravcu uši u smislu da da se palčevi madiraju mrhovi ušju, znači ne posto i ništa mirodostojno usudnato Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se tako da se tako izgovara da se tako odnosno da se tako čini Da se šta, znači da čovjek kada kaže Allahu Akbar, da diera svojim palcima vrhove uš vrhovi vrhove ušiju, znači tako, znači ništa nije prenašeno sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam. Će došlo da diže u visini ramena ili visini ušiju, počuti imova da dier, znači nije prenašeno da Allahovog poslanika sallallahu alayhi alayhi wasallam. Onda oni će zatim spomeno, kaže ovo yerfau eh wadharka, ويرفع يديه الى حذف منكبيه او الى شحم او الى شحمة اذنيه في أربعة مواضع. Na cztery na cztery miejsca, na cztery miejsca. Kto jest to? To miejsce, kiedy jest anda takbirat al-ihram. Anda takbirat al-ihram. Znaczy kiedy zaczęty takbir, il takozwany, znaczy takbir ihramat. Znaczy kiedy ulazi, ulazi u namaz. Drugo i treće jeste kada čovek ide na ruku i kada se diže sa rukoa. Kada ide na ruku i kada se diže i kada se diže sa ruku. Dakle, znači, nakon proučene na Fatihe i nakon proučene na sure, kada hoće da ide na ruku, on da diže također tako ruke kao pri početnom tekbiru. Kada izgovara zatineći sami Allahu l-min također što također diže diže ruke. Naču ovo što također stvari Kojesvele dostojno prenesene od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve kao što su u hadisu Buhari, Buhari, Muslima i drugim hadiskim zbirka. Kaže: "Wa 'inda qiyami min at-tashahudi al kaže kada se čovek, kada čovek usta sa prvog tešehhuda. To je kada čovek usta na treći rekat, takođe rdiže diže ruke. Na čovovo su četiri mjesta gdje je preneseno da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selle dizao, dizao ruke. Kojes to Očetni tekbir kada ide na ruku, kada se vraća sa rukua i kada ustaje sa prvog tešahuda, to jeste kada ustaje na treći rekat. I posle toga kaže še, kama sahada dhalika min al-ahadithi an il-Nabije sallallahu alayhi wa sallam, kao što je došlo u hadisima od Allahov posanika sallallahu alayhi wa sallam. I ovo, ova stvar je nešto što je došlo u hadisima Allahov posanika sallallahu alayhi wa sallam, Ivo je mišljenje večine islamske činjaka. Zarazko do ni koji kažu da se ruke dižu samo prilikom početnog tekbira. Znači samo prvi put da se kaže Allahu ekber, kada se na ruku da se ne diže, kada se vraća sa ruku da se ne diže, kada se ustaje uh, na treći reka da se ne diže i tako dalje. I to je mišljenje hanafijske pravne škole. Mišljenje imam Ebu Hanifej hanafijske pravne škole. Ačo oni kažu šta? da se tekbir izgovara samo, da se ruke dižu samom prilukom početnog tekbir. I oni, nače ovom svoju myšljenju imaju, imaju dokaz, imaju dokaz. Nače ono, našto sunni oslanjeju, nače oni, koji kažu ovu, je hadis, koji zabilje imam Tirmizi u svojom sunanu, hadisi radostojen, da se prenosio da bi Allah imed misaluda radiyallahu ta'ala anhu, da je ovaj ashab Allahovu pa sanika sallallahu alaihi wa sallam, jedne prilike rakau, hočete li da vam kranjam, نماز الله وبركاته صلى الله عليه وسلم وقت الاثناء نمز الله وبركاته صلى الله عليه وسلم كاجي باي كرانياو فني با ادي زاوروك 83 بوجيت نوم تكبيرو فيميا كرانياو فني ادي زاوروك 83 بوجيت نوم تكبير يشانو ناпоминим значи два الله تعالى عنه دركوا هو صلى الله Allahu posanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je im pa je, je klanjao i nije za ruke osim pri početnom početnom tekbira. Znači, to je dokaz na koji se, na koji se oslanjaju učenjaci hanefijske, hanefijske pravne škole. Međutim, ovaj hadis, ovaj hadis, kao što kažu drugi islamski učenjaci, načinji koji kažu da se ruke dižu, znači, prilikom početnom tekbira i prilikom odlaska na ruku i vraćanja sa rukua i dizanja na treći rekat, da nisu suprotnost Salvi hadisma to jest sa hadisma dizanja ruku zašto zato što je moguće da je od Abdullah ibn Mas'ud im spomenu dozvoljenost znači da im je spomenu dozvoljenost znači stvar koja je dozvoljena a to je da se da se ostavi dizanje ruka na pomenutim na pomenutim mjestima znači to je jedan odgovor drugi odgovor jeste da oni koji su prenijeli i opisali znači namaz poslanika sallallahu alejhi u kojim je, ne, je neki dodatak, kao što je da kažemo dizanje ruka prilikom e, odlaska na ruku i vraćanja, znači da se taj dodatak, da se njimu daje prednost nad onim što nije spomenuto, nad onim što nije spomenuto. Pa tako oni koji su spomenuli ovo dizanje ruka, znači prilikom odlaska na ruku i vraćanja su rukua, znači, znači nije to jedan ashab koji tako opisao namaz pasanika sallallahu aleyhi wa sallam, nego je veliki broje sahaba Allahovu pasanika sallallahu aleyhi wa sallam, još to sti hadisu tošli u Buhari muslimu, koji su so pisani, namaz pasanika sallallahu aleyhi wa tako da je dizao ruke prilikum odlaska na ruku i prilikum vraćanja ruku. Međutim upeje da kažemo, da su svi složni, da je to dizanje ruka sunnet, odnosno pohvana stvar. Da ona je kostavi, nači da nije grešen, niti da je učini niti nam je namaz neispravan je tako da međutim u svakom slučaju je stvar koja je bolja zašto zato što je tako došlo sunnet Allahum poslaniku sallallahu alejhi vesellem je va i ovaj sunnet Allahu poslaniku sallallahu alejhi vesellem treba znači treba ovu stvar znači oživjeti zato što je tako preneseno od Allaha o njegovom rasul sallallahu alejhi alejhi vesellem poslije toga she rahmetullahi alejhi ka je i da yu yadu al Posle toga, znači neko što čovjek kaže Allahu Ekbar, onda će staviti desnu ruku po lijevoj, po lijevoj ruci. Onda stavlja desnu ruku po lijevoj ruci. I ovo ovaj je stvar koja je došla u sunnatu Allahu Ekber Sanika sallallahu a.s. A to je da čovjek na namazu stavlja ruku na ruku, ili tako zvani qabd. Znači da, da čovjek šta? Da čovjek stavlja ruku, ruku na ruku. Znači ne da pušta ruke. I ovo je mišljenje. Većine islamske učenjaka, zaraz kod nekih učenjaka kao što su učenjaci malikijske pravne škole koji kažu, znači u svar spominje da vam ne bude nepoznato, koji kažu da čovjek kada digne ruke da će spustiti, znači da će spustiti, drži ispušteno. Znači ovo nije... Znači, da kažemo mišljenja koji koje da neko ne pomisli samo počija je tako praktiku znači ne ovo je znači odahle sunneta da znači će mišljenje zastupaju maliki malikijska pravna naško znači kada diže ruke znači nastali ruku na ruku nego, nego ruke nego ruke pušta i to je zove tako zvani irsa mađutim ono što je vjerodostojno prenašano u sunnetu laho ko sa nega sallallahu alayhi ve jeste stavljanje ruke ruke na ruku znači da čovjek kada kaže Allahu ekbar da stavi da stavije ruku na ruku mogu te ngdje stavlja da stavlja ispod pupka da stavlja iznad pupka da stavlja na ramena znači posle toga Šejh je rekao ka je فوق سرته او تحتها او على صدره znači posle toga Šejh kaže stavlja desnom ruku na lijevu ruku znači kaže ispod pupka ili iznad pupka ili na prsa znači kaže šta ispod pupka ili iznad pupka ili na prsa Nači od je ših, nači spomeno sve mogućnosti za znači, stavljanja ruka. Zašto? Zato što nema, brate, ovo kažemo osnov. Zato što u nema vjerodostojnog hadisa koji ukazuje gdje se ruke, gdje se ruke stavljaju. Nači velik broj učenjaka je da ne postoji vjerodostojan u smislu nepobitan argument, dokaz u kojima kaže gdje se ruke, gdje se ruke tačno, gdje se ruke tačno stavljaju. Pa tako na primjer prihvaćeno mišljenje u mezabu imama Ahmeda u Hanbalijskoj školi je također u ko jeste da se ruke stavljaju ispod pupka, da se ruke stavljaju ispod pupka. Kod imama Šafija i drugih stavljaju se iznad pupka. Međutim, ono što je najbiro dostojnije, Allah najbolje zna, jeste da se stavljaju iznad pupka. Da se stavljaju iznad pupka. Na usnama hadisa koji je došao u sunanu ibn Huzayme u dva ili ibn Hujra, ناجي دا فيديو وصانيكا صلى الله عليه وسلم دا يركع ودا يستوي على صدره دا يستوي ركع على صدره نتشو هاي حديث اشا او هاي حديث اشا او يعني ابن خزيمه او دو الى ابن حجر يبقى حديث نائمن يركع حسن ويبقى حديث حديث ينامن يركع ونامن يركع حسن يسيج شيخ رحمة الله عليه كان في بيت ذا حديث شيخ ابو قادر دا, دا يقول حسن aći da koji je dobar i vjerodostojni od drugih predaja je se kaže da se stavljaju da se stavljaju ispod da se stavljaju ispod pupka znači također ovo je stvar i saru po pitanju koji znači posto i širina međutim ono što je najbolje Allah najbolje zna jeste da se ruke stavljaju iznad pupka znači sheh ode rekao viđau yadehu al yumna ala al yusra فوق سرته او تحتها او على صدره da stavlja desnu ruku na lijevu Znači stavlja se znači desna ruka, na djevu ruku, kaje izpod pupka, iznad pupka ili, ili na prsa. Kajevo je pul. Znači, ovo stavljanje ruke je također pohvalo. Znači, ovo stavljanje ruka je također pohvalo. Znači, čovjek ako ne bi stavio ruke, znači, nije, znači, e, nema nikakav propis koji se beže za saj viseđu, u smizu da treba učiniti saj viseđu i također. Znači, sunnet je isto kao i dizanje ruka. Kajevo je pul, a zatim kaže, to jest je zat tako zvanu doa un istiftah. Znači, dova, sa koje se otvara, otvara namaz. I odma da znate da je prenašeno, više dova, da Allah posanik sallallahu alayhi wa sallam učio, kada bi, tavi posanik sallallahu alayhi wa sallam učio, kada bi počinio svoj namaz. Znači, nije sama jedna, nama poznata, subhanaka Allahuma wa bihamdik, wa tabaraka asmuk, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha, gheru. Znači, nije samotane, vupustu još dova, sa kojima Allah posanik sallallahu al kao što je to spomenu ibn al-Qayyim u sondiru zaadu al kao što je spomenu zbirkama. izbirkama, majutim ona dova, kwa je nai i koja se najviše prenosi, jeste ona kwa je nama poznata kwa Subhanaka, a to je Subhanaka Allahuma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Nači to je, nači je dova sa kornčovi kot počinje namaz wa yaqul, i to je to še spomenu. يعني تو دوويش يزمينو كاجا بو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كان غيره من الاستفتاحات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جنك ودوغو دوبا كوي برناشنا من الله عليه عليه وسلم ذاتي كاجا ثم يتعوذ يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحه A kaže da timče prouči ti auzu na čista, znači da timče čita ča bila bilane šeta na radin, bismillahirrahmanirrahim i proučiče i proučiče Fatihu. Znači auzu bismillu i proučiče šta? Proučiče Fatihu. Odmah da kažem da učenje Fatihe na namazu rukun, učenje na Fatihe na namazu je rukun. Znači nema namaza bez nema namaza bez Fatihe. I to učenje Fatihe na svakom na svakom rek'atu. Naći ispravno mišljenje. Daj učenje fatihje, nači rukn, i to na svakom rakaato. Daj čak ostavi na jednom rakaato, da je ostavi šta? Da je ostavi jo rukn. Da rukn. Ude, ude je ostavi jo rukn. Majutim učenje uze je po hvalu. ko uko bismilje postoje razyraženje. Zašto? zato, to, što su samske učenje razyraženje. Da li je bismila od Fatihe ili nije, ili nije od Fatihe. Da li od Fatihe ili nije od fatihje. Majutim dočje kasnije, kasnije dočje. مجوتي مجي نفتيه يروكن نسوكم, نسوكم ركات كجدالي شيخ ويقرأوا معها يسنهم جبروچتي في الركعتين الأوليين من الرباعيتي والثلاثيتي سورة تكون أكاجي يبروچي جسنهم يبروچي جسنهم ناپروا دو ركات اد تر ركات نوك الكتفر ركات نوك تكوجر سورو Naci na dv na dvorakjatim namazima čovjek uči šta? Naci čovjek uči Fatihu i uči suru. Međutim na torarakatnim četvrtak kadnim namazma na trećem i na četvrtom lekatu uči samo šta? Uči samo šta? Uči samo Fatihu. Naci na na trećem znači i na četvrtom lekatu uči samo Fatihu. Iako znači na pomenim da znate ovdje je nije spomeno, znači došmo nekim predajem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Tako je, na trećem i na četvrtom rekatu proučio suru, proučio suru zajedno sa Fatihom. Da prouči suru zajedno, zajedno sa Fatihom. Hajde tim osnove, da čovjek znači na prvom i drugom rekatu čita Fatihu i uči suru, dok na trećem i četvrtom rekatu samo uči samo Fatihu, uči samo Fatihu. Dobro. Rekli smo da učenje sure rukn. Učenje sure na namazu je šta? Rukn. Значи znači ako zaboraviš Fatihu, postaviš znači namjerno, nenamjerno na jednom drekatu se višok. Ok, namaste, namaste nije ispravno. Da je učenje sure u Fatihu bilo na prvom ili na drugom rekatu, to je nešto što je šta. Nešto što je pohvalno. Naci nešto što je pohvalno. Ako čovjek ostavi nije obavezan znači obnavljati namaz niti učiniti se više niti ništa. Naci nije čovjek obavezan šta obnoviti namaz niti učiniti se više niti ništa. I onda je još i spomeno jedna stvar, a to je šta je pohvalno da se uči nakon namaza To jest koja količina? Znaci koja količina? Uh, da kažemo mimo fatihhe da se uči, da se uči na, da se uči na namazima, da se uči na namazima. Pa prije nego što spomenemo, znači spomenjuvam, znači jednu podjelu jednu podjelu Kuranske sure, a to je na takozvani Devanul mufassal, i qisarul mufassal i wasatul mufassal, ili awsatul mufassal. Znaci Jedna od podjela znači ulame kada su dijelili, da tako kažemo Kur'an, jestli da podjela Kur'ana na džuzave ili podjela Kur'ana na hizbove. Važi misto tako uh, podjela Kur'ana na mufassale, Nači na sure koje se zovu mufassal. Mufassal li kethreti fawasilih. A džuzu se mufassal radi veliko broja fawasila. Fawasil znači šta? Krajovi ajeta. Radi velikog broja kraj ajeta. A pošto vidiš hemišljenja, kako se dijeli veliki takozvani veliki mufassal, mali mufassal i srednji mufassal, da čuo da ple gdje završava. I je su to, koji su sure. A jutje imam mesa bojama Mahameda, inače mislim ko je da bi reših, jeste da veliki mufassal počinje se sure Muqaf da počinje se sure Muqaf i sve do sure mursalat. To je do amma juza. Znači od sure qaf, pa se do amma juza da ti sura ja je sura qaf doamo juza a je druga sura mursalat da sezo مفصل veliki مفصل i dogi مفصل i pomalo na sabahun da chevikuci ove sure to jest da na jednom lekatu proci jedno na drugom drugu znači sura qaf je pribliike dvije po stranice posjeto ga sura zarijat isto tako zbiru sura je najđi odvi po do četiri čak može da bude stranica znači da čovjek ne ide pije do šest znači stranica prouči na sabahu a prouči na sabah e nađi na sabahu uh, uči veliki takozvani veliki مفصل znači veliki مفصل znači uči sura od sura qaf do sura od sura qaf do sura do sura amma nakšamu uči mali مفصل šta je mali مفصل وسوره والضحى ذكرت وسوره والضحى ذكرت يعني او سوره الى كوليچينسكي كول اكوш اطريل كي овае ان انزل الله الى سوره اقرا لتقوا ذلك dok na ostalim namazima. Znači rekšmi nači na sabahu da uči veliki mufassal. Na akšamu uči mali mufassal. A na drugim namazima, a to je podne, ik indja jecija uči srednji mufassal. Šta znači srednji mufassal? Znači od sura amme do sura koe? Do sura vodduha. Od sura amme do sure vodduha. Nači na jednom rekát uči jednu suru, na drugom rekát uči drugu suru. Znači uvaliku ili količinski ili količinski ovoliko. Znači, to je došlo znači, da je većina, odnosno da kažemo većina, postanikovog s.a. namaza bila ovoliko učenja na namazima. U većini slučajeva. I ovdje želim da napomenem jednu stvar. Znači, ovo je stvar znači, koju e, treba da znate, koju lama spominje, s tim što ovdje znači, trebamo spomenuti dvije napome. A to je da ovo ukazuje, prvo, da je ovo u većini slučajeva. Znači, da uvečini slučaju, posanjih sallalahu alaihi wa sallam učio vaqo. S timu, što je nekada znao, znači da napro izuzetak. Paz tako prenosi da, preno da posanjih sallalahu alaihi wa sallam na sabahu učio suru i da zul zileti. Da nasabahu učio suru i da zulzileti. Kao što se prenosi da na akšam učio suru a'raf. Da je pro učio celu suru a'raf, na akšam. Znači, nekada čovjek mose, nekada čovjek Znači, je postanjih sallallahu a sallam učio drugačije. Međutim, slučaje, u većinu slučajeva učio onako kako smo bili, šta? Kako smo spomenuli. To je jedna stvar. Druga stvar jeste da kada čovjek klanja kao imam u džamatom, znači pravilo, glavno pravilo je tu da čovjek odi računa stanje onih koji klanjuje za njega. Znači da je pravilo, osnovno i glavno pravilo, kojem se daje, daje prednost da čovjek Naci vodi računa oni koji su za njega. Pa ko su za njega, da kažemo, ljudi koji su mladi, koji su spremni na duže učenje, znači uče im da kažem ovakvo. Međutim ako su sa njega, ako ima ljudi koji su stari, koji su teku vjeri i tako dalje, onda će gledati da uče onoliko, znači koliko oni mogu, koliko oni mogu da izdrže. Onoliko koliko oni mogu da izdrže, to jest onoliko da njima da kažemo, bude normalno. Da i ne bude fitness, hođo njihovom gomom I to se vraća na procjenu koga na procenu imama, mama tim što je normalno, znači mora vodi računo rukno o ruknovima, znači ne sad, razumiješ da, da potim opravdava svoje brzo učenje, brzo klanjaju namaze itd. Ne, znači, nego vodi računo o ruknovima, znači sa polakim učenjem, sporim učenjem, znači ti da vodi računa o njihovom stanju. I to je na osnovu veliko, na osnovu više hadisa Allahu Uposanika sallallahu alaihi wasallam gdje Allahu Uposanik sallallahu alaihi wasallam proporučivao, odnosno gdje je narajivo, ashabima da vodi računa o stanju onih iza pa je posljednik sallallahu sallam govorio znači vodite račun onima koji su iza i među njima je al-da'if, znači među njima ima, ima onaj koji je slab, znači koji je nemoćan koji ne može da izdrži čovjek, Allah posljednik sallallahu sallam je naređivao da se povedu za najslabim to jeste da vide najslabiji koji koklanja kuklanja iza njih koliko on može da izdrži i da on bude i da on bude šta? da on bude mjedilo A ciò che si dice col cinne, ovvero ciò učenja, col učenja na namazu. maso. Posì toga ashirahmatullah alayhi kana wayjaharu fil qira'ati laylan, kada u pitanju kada u pitanju namaz po noći, kada u pitanju noćni namaz, su koji sabah aksham yatsia. Sabah aksham yatsia, onda će tu čovek učiti na glas, onda će tu čovek učiti na glas. Значи tu čovek ako klanja džumati, ako klanja kao imam, onda čovjek tu uči na glas. Međutim, ako klanja sam, znači može dozvrenimo da uči na glas, međutim, znači nije obavezan. Međutim, kada je čovjek onda uči onda uči na glas. Znači, kada su noćni namazi, onda uči na, na glas. Nako je namazima? Na noćnim. Koji su noćni namazi? Sabah, akšam, jacija. Kaže ovo, a kaže uči u, sebe, u, u sebi na dnevnim namazima. Uči u sebi na dnevnim nev, namazima, الا الجمعه والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها فانه يجهر بها كذا اسم كذا يبيتانو جمعه كذا يبيتانو بايرام كذا يبيتانو كسوف كذا يبيتان استسقاء значит човик чотер всте намази значит човик яко судневни намази човик нанима учи човик нанима Četiri, četiri namaza. Koja su? Prvo je džuma. Znači, kada je džuma, čovjek uči na glas, iako se radi o namno namazu. Zatim također, kada je šta? Kada je bajra. Zatim treće, kada je u pitanju, ali kusuf, a to je, znači, namaz radi pomračenja, sunca ili mjeseca. Iako za kaže kusuf, za drugo se kaže kusuf. Ne ise. Znači, kada se klanjaju ti namazi, znači, iako se, se klanjaju podanu, onda se šta? Dači, u na nima uči naglas, i salatu istisqa. Nači šta je salatul istisqa? Salatu istisqa je namaz koji se klanja na čovek koji suši radi kiše. Nači u se, u se, se Allah te barekuta taala traži, nači da Allah dželle šanu dadne, da Allah te barekuta taala dadne kišu. To će nači otim namazima ćemo, otim namazima ćemo govoriti. Zatim kaže şey, tuma yukabberu lirukuu. Zatim ćeš izgovoriti, tekbir za ruku. Nači zatim ćeš govoriti تكبير زاروكو يوم يجب الله تعالى نستويته نجي نستويته قوارته ستة وصلى الله على محمد وآل وصحبه وسلم وسلم انا سلفي على كتاب والسلح وعلى منعج السلح الصالح